Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Hadi ila siratil al mustaqim Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa shafi'ina. Wa maulana sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-muttahafina. Wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana. Rahim ya علينا Fathul Arafina, Warzukna ya Rabbana, Fahman Nabiina, Wahizal Mursalina, Wa Ilhamal Malaikatul Mubrabinah. Allahumma ya Rabbana, Engkau lihatlah ke إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا احسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا محبته وحسن المتابعة له اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة Qabla al-maud, w al-maud, wal-jannat a'bd al-maud. Ama bagedu. Hadirin-hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah. Saat ini kita masih dan masih diberi oleh Allah kemudahan untuk menghadiri majlis, majlis mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kerinduan untuk beristiqamah di dalam kemuliaan hingga kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita dalam suasana dalam keadaan yang Allah ridha kepada kita semuanya perjalanan kita ini di dunia tidak panjang tapi setelah dunia itulah yang panjang dan ketahuilah bahwa Perjalanan panjang yang sangat panjang Modal dan rumusnya adalah di dalam perjalanan yang pendek ini Murahan kemurahan Allah dan kasih sayang Allah Menjadikan perjalanan pendek ini kunci untuk menggapai kebahagiaan di masa yang panjang Seorang hamba Kita sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk patuh kepada Allah hanya beberapa tahun saja. Beberapa tahun saja, paling lamanya 70 tahun kita harus patuh kepada Allah. 80-90 tahun. Akan tapi setelah itu Allah akan beri imbalan bukan 100 tahun. Akan tapi ribuat tahun bahkan tidak ada akhir daripada balasan Allah SWT ribuan tahun di alam barzah, di alam penantian Allah sudah memberikan kepada kita balasan apa yang kita lakukan waktu di dunia belum lagi di badang masyar di badang masyar yang disebutkan puluhan ribu ribuan tahun di badang masyar ternyata itu pun buah dari apa yang kita lakukan saat di dunia yang pendek ini kemudian setelah itu hamba tersebut akan dimasukkan surga dalam keabadian itu pun juga buah dari perjalanan yang pendek maka dari itu mari di perjalanan yang singkat di dunia ini yang hanya Hanya sebentar saja Karena tiba-tiba kita sudah dikagetkan oleh uban kita bahawa kita sudah menjelang tua Dan tiba-tiba kita sudah dikagetkan dengan anggota tubuh kita yang sudah berkurang fungsinya Dan tiba-tiba kita sudah dikagetkan oleh cucu-cucu atau anak-anak kita Artinya semakin hari kita semakin mendekati liang kubur itu Maka dari itu ayo kita semuanya siapkan dan siapkan untuk menemui Untuk menjalani hidup yang amat panjang Setelah kehidupan di dunia ini Syahwat, hawa nafsu, kemaksiatan harus kita hentikan Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah Buahnya adalah di masa yang sangat panjang Yang mengumbar hawa nafsunya Yang hanya menuruti hawa nafsunya Bermaksiat baik secara lahir atau maksiat batin, maksiat hati Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Kesengsaraan di alam berzah Kemudian disambung dengan kesengsaraan di badan mahsyar Ketakutannya waksudnya berang siratul mustaqib Hingga terjerumus ke dalam neraka jahannam Itu semua adalah Buah dari apa yang kita lakukan di saat kita di dunia Dan kita belajar bersama Imam Ghazali Agar membenarkan cara hidup kita di dunia Agar kita bisa bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya Ahli ibadah yang benar-benar Diinginkan oleh Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِلَا يَعْدِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah menciptakan kita dan menciptakan bahasa jin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengabdian yang sempurna harus dengan ilmu yang sempurna. Sempurna nisbi. Maksudnya sempurna ukuran manusia. Kalau kita ingin mengabdi secara sesungguhnya harus. Kita punya ilmu untuk mengabdi dan Alhamdulillah kita bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin kita belajar bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lanjutkan kita sudah sampai kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ada beberapa hal yang menjadikan penghambaan kita kepada Allah ini terganggu yang menjadikan penghambaan kita ini terganggu maka dari itu fahami berikut ini sehingga di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah semakin mudah dan semakin mudah dan semakin mudah Imam Ghazali menyebutkan bahawa Ada beberapa sebab Kerusakan seorang hamba Sebab seorang hamba ini jauh daripada Keridu Allah Sebab seorang hamba itu tidak mendapatkan gelar takwa. Sebab seorang hamba susah melakukan ketaatan adalah Yang pertama disebutkan oleh ilmi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Adalah Di saat mereka tidak menjaga matanya Menjaga mata Mata sangat penting untuk kita jaga dari sebab dari situlah akan terlahirkan segala bentuk kemaksiatan yang mengumbar matanya tanpa kontrol maka ketahuilah dia akan menemukan kesusahan di dalam memenuhi apa yang telah mereka lihat. Ini dikatakan oleh waqalahun nun. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharini amin ila Imam Al-Ghazali menukil Beliau berkata wahala zunnun, berkata zunnun, zunnun adalah seorang zunnun al misri namanya adalah saubani bin Ibrahim. Beliau adalah seorang sufi besar, ahli Allah yang sangat dekat kepada Allah, kekasih Allah. Beliau berkata, neimahajibush shawati qadul basari, hancurnya manusia karena syahwat yang dituruti. Menuruti hawa nafsunya, syahwat yang diumbar, syahwat yang tidak pernah dikekang, mengumbar syahwat adalah sumber kehancuran. Disebutkan oleh Dunun al-Misri, Nikimahaji bu Shahwati, sebaik-baik penghalang syahwat adalah Raudul Basari menutup mata. Menjaga mata itu adalah sebaik-baik penghalang kita dari ter, dijerumuskan oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Sebaik-baik pembatas dari syahwat adalah bagaimana seseorang bisa mengatur pandangannya. Walakat ahsanal qailu, sungguh telah benar, telah melakukan satu hal yang baik. Siapa itu? Seorang penyair al-qa'ir yang berkata, "Wa anta wa anta dan engkau, ida tarfaka, jika engkau lepaskan pandanganmu raidan liqalbika menuruti apa yang kau inginkan, yang diinginkan hatimu." Kalau engkau melepaskan pandanganmu... ...kepada semua yang diinginkan oleh hatimu untuk melihatnya... ...yauman pada suatu ketika... At abad manadiru, ...maka akan merepotkanmu... ...pandangan-pandangan tersebut. Yang menuruti pandangannya... ...melihat sana, melihat sini, melihat sana, melihat sini... ...maka ketahilah... ...pada suatu ketika dia akan direpotkan oleh pandangannya. Dia akan disibukkan oleh pandangannya. Bagaimana disibukkan oleh pandangannya? Ra'etal ladhi kau akan melihat La kullahu anta qadirun alaihi Engkau La kullahu tidak semuanya Anta qadirun alaihi Engkau bisa memenuhinya Wa la anba'dihi anta sabirun Dan kepada sebagiannya pun kadang engkau tidak sabar Apa yang engkau lihat itu Menjadikan dua hal Yang pertama apa Engkau berkeinginan Yang kedua kadang engkau tidak tabah Lihat Semakin banyak yang engkau lihat, semakin banyak keinginanmu. Semakin banyak keinginanmu dan engkau tidak bisa banyak memenuhinya, berarti semakin banyak, banyak ngesung. Jadi semakin orang melihat, banyak pandangannya lihat, semakin banyak yang dipandang, berarti semakin banyak yang diinginkannya. Laku-lahu tidak semuanya yang engkau bisa memenuhinya, maka di saat itu yang ada pada hatimu adalah nges, adalah sakit melihat kekayaannya orang. Melihat mobilnya orang. melihat artanya. Terus anda begini lihat. Engkau semakin ngenes dengan pandanganmu itu. Melihat di televisi promo-promo yang bermacam-macam lihat. Akhirnya engkau ingin, ingin membelinya. Di saat kita ingin membelinya lihat. Kemampuan kita pun terbatas. Nyeksa itu semuanya. Sehingga ada orang menyeksa diri. Karena nuruti keinginannya tersebut. Kemudian. Dan tidak semuanya. Dan tidak sebagian darinya pun engkau sabar. Ada beberapa hal yang engkau lihat. Ternyata engkau tidak sabar. Mohon maaf. Kemaksiatan yang engkau pandang. Tadi bukan maksiat. Bukan maksiat yang kau lihat. Hanya bermacam-macam. Kenapa kita harus senang model baju begini? Kenapa kita harus beli motor begini? Kenapa kita harus ngikuti HP begitu? Kenapa kita harus niru rumah begini dan sebagainya? Yang engkau lihat itu nyiksa dirimu. Sehingga untuk hidup sederhana susah karena pandangan matamu jlalatan lihat senang lihat sini melihat teman yang beli baju begitu, pengin beli baju begini melihat teman yang beli motor begitu, pengin beli begini pengin, pengin pengen, pengen, pengen, pengen. muncullah ketamakan dan engkau tidak bisa memenuhi yang ada padamu adalah kegenasan ngenes sakit hati lebih dari itu muncul tamak sifat yang membahayakan ataupun sesuatu itu yang membahayakan kepada keimananmu membahayakan kepada urusan syahwatmu lihat dan tidak semuanya engkau bisa sabar jika engkau pejamkan matamu, engkau tidak akan melihat aurat tapi di saat kau lepaskan pandangamu sehingga pandangan melihat aurat lalu bangkit syahwat dan tidak semuanya orang bisa sabar untuk itu semuanya bisa saja di saat itu dia terjerumus dalam zina gara-gara pandangannya maka sungguh hati-hati dengan pandangan biarpun mubah tidak perlu kita banyak melihatnya karena pandangan apapun pun tidak banyak manfaatnya kecuali nadratu tafakur pandangan untuk bertafakur dan pandangan bertafakur adalah tentang makhluk Allah lihat gunung itu lihat bintang Suasana-suasana yang anda rasakan Sejuk, dingin, panas Itu semua yang perlu anda renungi Bahasanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi kalau sudah pandangan Mujlalatan melihat Itu milik tetangga milik ini Maka yang muncul adalah ketamakan pada hatimu Dan setelah itu Lihat hatimu akan sakit Kalau tidak sakit Akan mencetak, menciptakan jiwa mu Jiwa rakus Sehingga lihat Orang diperbudak oleh hawa nafsunya Kerja siang malam Malam nyambung lagi Sampai pagi dan seterusnya Lihat Kesenangannya tidak ada, yang ada adalah capek-capek karena nuruti hawa nafsunya. Hanya gara-gara tuntutan dia belum waktunya beli rumah, dia beli rumah kredit, akhirnya maksa kan? Belum waktunya beli motor, beli motor maksa. Belum waktunya beli mobil, beli mobil maksa. Belum waktunya ini, plus ini gara-gara pandangannya. Pandangan itu sungguh menyiksa. Lihat ini terusan, Faizan kalau begitu kata Imam Ghazali. Mahmakunta ghad dan lil basari. Mahmakunta. Mahma kunta ghadan lil basari hafidan lil'ayni. La tandur ila ma la yaknika wa la yahummuka. Selagi engkau terus bisa ghadan. Mahma kunta selagi engkau terus-terus ghadan. Terus, bisa menjaga menutup lil basari mata. Hafidan lil'ayni menjaga pandangan. La tandur janganlah engkau melihat. Ilamala yaknik kepada sesuatu yang tidak perlu Biarpun tidak haram Bukan yang haram saja yang harus kau tinggalkan Bukan yang haram saja yang harus kau tinggalkan Akan Tapi sesuatu yang tidak ada perlunya Biarpun tidak haram Tidak perlu kau banyak melihatnya Walayahumukan dan tidak ada perlunya untukmu Kunta kalau kau sudah bisa seperti itu Nakiya sodri Bersih dada, bersih hati Farihul qalbi Artinya bersih Kosong dari kekotoran mustarihan akan nyaman an kasirin dari beberapa hal dari banyak hal minal wasafis waswasi daripada gangguan-gangguan hati saliman nafsi jiwanya selamat anil afati daripada kerusakan-kerusakan mutazayidan akan selalu bertambah fil khairati dalam kebaikan fatadabbah maka sadarlah kata Imam Ghazali tanabbah ingat dan sadarlah li hadhihi nuktati poin ini al jamiat yang mencakup wallahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung Al-muwaffaq Al-muwaffiq Yang memberikan taufik, Bimanihi dengan kemurahan Allah Wa karamihi Dan wa Bimanihi dengan karunia Allah Wa karamihi dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Di sini disebutkan bahawa Kalau orang sudah bisa menjaga matanya Lihat Dan ini sungguh indah Gambar Gampangan saja orang kalau hidup di sebuah desa yang terpencil tidak banyak tuntutan gak capek dia. orang di kampung itu lihat sore jam 8 sudah bisa istirahat paginya pun nyantai, gak ada lembur tuh gak ada basang lembur di kampung itu nyantai kalau ada acara keluarga bisa hadir kalau orang kota, aduh acara ini benturan acara sini, peduk kesibukan acara sini hah tapi orang kampung lihat kalau kedatangan tamu dari jauh kumpul semuanya ngeliburkan pekerjaan mah paling gampang hanya paling musim panen atau musim tanam. Selesai setelah itu. Matanya tidak melihat yang macam-macam. Maka tuntutannya pun tidak macam. Macam. Maka kalau kita banyak melihat itu. Tersiksa kita. Ini pendidikan luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pandang-mandang mata ini. Pandangan mata. Jadi biarpun sesuatu adalah halal kau lihat. Tapi kalau itu membangkitkan ketamaanmu, kerakusanmu untuk kau kejar, kau buru Maka ketailah di saat seperti itu. Engkau akan tersiksa. Dan tersiksa tidak cukup. Tidak cukup menyiksa hatimu. Membawa kepada hamba-nafsumu untuk memenuhi apa yang kau lihat itu, dan ternyata itu pun tidak semuanya kau bisa memenuhi, dan kadang harus memenuhi dengan yang haram. Subhanallah, kita tu melakukan yang haram dari sini. Sampai nanti dikatakan bahasanya tercuru musia seseorang dalam zina, bukan semata-mata, karena dia tu ingin melakukan zina, tapi karena matanya yang tidak dijaga. Pertama pandangan mata, pertama melihat. Tidak pernah mencoba menjaga Tapi kalau orang menjaga Selaki itu orang minta itu haram buatku Aku tidak boleh perhatikannya Tapi gara-gara dia memperhatikan Oh bibirnya, oh hidungnya, oh matanya Lihat terbawa dalam tidurnya Mungkin sebelum tidur ingat dia Sehingga bangkit syahwat Terlatih dengan syahwatnya itu Lihat Suatu ketika di saat bertemu alangkah mudahnya untuk melakukan zina Dan tidak takut kepada Allah Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Jaga pandanganmu itu Pandanganmu dijaga Bukan saja kepada yang haram Kalau haram majlas Harga mati bukan yang haram pun harus engkau jaga jangan sampai kita ini terus memperhatikan memperhatikan yang sampai nanti dirasakan oleh hari kita, akhirnya merinduk hati kita, kemudian merindukan hati kita kepada sesuatu tersebut, itulah awal ketamakan dan orang tamak adalah orang yang melarat biarpun dia adalah kaya, yang namanya ketamakan adalah kefakiran yang tersembunyi di balik tumpukan uang di balik gedung megah, sudah punya rumah megah ternyata sibuk pekerjaannya melebihi Heh? orang kaya itu ternyata sibuknya juga lebih banyak daripada orang melarat orang melarat bisa nyantai hadir pengajian mah oke okay. apapun oke okay. kerja bareng rayongan oke okay. tapi orang yang banyak duitnya sibuk alasan begini besok meeting di sana, besok ada proyek baru besok ada macam-macam Akan tapi ternyata orang yang hatinya terjaga pandangannya terjaga dia mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan itu betul yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Selagi engkau bisa menjaga matamu dari yang haram. Kemudian engkau jaga dari sesuatu yang tidak ada perlunya untukmu. Maka engkau akan terhindar dari macam malapetaka. Dan engkau akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matahdi itu. Yang ketiga di dalam ayat yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada ancamannya dari pandangan matamu itu. Kalau engkau tidak menjaga pandanganmu, ketahui lah. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Yang kau lirik, yang kau simpan dari pandanganmu, kemudian kau simpan di hatimu, Allah tahu. Pandanganmu, Allah khabir Allah tahu dan akan dihitung semuanya. Jadi ini urusannya dengan Allah, urusan pandangan bukan hanya orang pengen dilihat baik di depan manusia, harus jujur kepada Allah subhanahu wa taala yang menyaksikan khainat al ayun, Allah subhanahu wa taala yang menyaksikan dustanya mata. Kedip begini sudah ngerti maksudnya Allah merendahkan orang. Apapun yang ada, yang dilihat oleh mata kita, Allah tahu. Inna Allah khabirun mahatahu. Bima yasna'un apa yang mereka lakukan. Jadi yang kau lakukan dengan matamu, di manapun kau berada. Biarpun manusia semuanya tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka jaga mata di dalam kebersamaan, ataupun di saat sendirian di kamar anda. Apa yang anda lihat? Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Apa yang anda lihat di kamar sepi anda? Apa yang anda lihat di ruang yang tertutup itu? Apa yang anda lihat? Jujurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khabir. Allah Maha tahu. Dan semoga Allah mengampuni kita semua. Manusia adalah tempatnya dosa. Dan semoga Allah tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita ini. Semoga Allah dengan dosa kita, Allah mengampuni kita. Kita tidak ingin dihukum oleh Allah. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita. Dan semoga Allah mengampuni karena kita itu telah membiarkan mata melihat yang haram. Dan semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita dan selalu membimbing untuk melihat yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu khainatul ayun wa ma sudur. Allah mengetahui khainatul al ayun. Khainatul ayun itu adalah khianatnya mata. Maksudnya mata itu punya isyarat gini tuh. Itu Allah tahu, orang enggak tahu misalnya. Nah, ini orang enggak ada yang tahu, tapi faham Allah Subhanahu wa taala, biarpun orang tidak melihatnya. Khainatul maksudnya apa? Sesuatu yang sangat sembunyi, sangat rahasia yang kau lakukan dengan matamu Allah pun tahu. Wa ma sudur, apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu juga Allah tahu. Wa kafa cukuplah. Bahada dengan ayat ini tahdziran sebagai peringatan besar liman khafa bagi orang yang takut maqa Rabihi tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqam, maqam Allah. Allah, Allah Subhanahu punya maqam. Maqam yang maksudnya di sini adalah Maqam ada maqam nanti maqam gufran, makhfirah. Ada maqam az-ta'zib. Ada maqam uqubah. Jadi ada maqam Allah itu, maqam mengampuni. Ada maqam menyiksa. Ada maqam Allah memberikan pahala. Jadi maqam. Jadi yang kenal Allah, akan selamat. Yang takut kepada maqam Allah, lihat. Apa yang kau lihat dari kekharawan, lihat. Allah bisa menyiksamu. Allah bisa menghukummu dan dari kebaikan yang engkau lakukan pun Allah memberikan pahala kepadamu. Fahadha aslun wahidun. Ini adalah satu asal pokok min kitabillahi azza wa jalla dari kitab Allah SWT. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan tentang bahayanya mata, Imam Ghazali mendatangkan tiga asal. Yang pertama diambil dari Al-Qur'an, yang kedua diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga nanti adalah suruh tafakur dengan akal kita insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung sedikit asal yang kedua. Al-Asl asal yang kedua. Dasar yang kedua agar kita bisa menjaga mata kita, marawaina an Rasulillah yang kami riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau sesungguhnya Rasulullah bersabda inannadzar. Sesungguhnya melihat ilam hasilil mar'ati kepada kebagusan Wanita Sahmun Itu adalah panah Masmumun yang beracun Min siha iblisa Daripada panahnya iblis Panah-panahnya iblis Faman tarokaha Barang yang bisa meninggalkan Meninggalkan panah tersebut Panah yang beracun Azaqahu allahu Allah akan merasakan kepada dia Ta'ma ibadati Rasanya ibadah yang indah. Sesuruh akan menjadikan ia senang. Subhanallah. Ada orang beribadah berat. Bukan tidak usah ada orang. Kita kadang ibadah berat. Tidak usah orang lain. Ibadah kita susah. Mungkin kita belum bisa menikmati ibadah. Biarpun kita sholat malam pun ternyata motivasi kita bukan karena kita rindu. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kita melakukan itu semua karena rutinitas, kebiasaan sehari-hari. Akan tapi ada hamba Allah yang melakukan itu semua karena merasakan kenikmatan. Dan kunci untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah tersebut adalah dari mata. seperti yang disabdakan Nabi saw. Wasalamaktaillah bahwa yang namanya mata itu memandang perempuan. Sebetulnya bukan perempuan saja yang dipandang. Kalau seorang perempuan memandang laki-laki terus menerus itu ada sahmun min sihami iblisa itu panah iblis yang beracun sehingga akan menghadirkan bayangan-bayangan hayalan-hayalan yang semuanya itu akan menghantarkan seorang yang melihat tersebut menjadi banyak melakukan satu kesalahan dan lebih dari itu ketahuilah bahwa lezatnya ibadah kalau orang sudah biasa menghindari pandangannya dari melihat yang yang haram dan mungkin semua perlu koreksi diri di saat semuanya susah untuk ibadah maka bisa saja sebabnya karena mata yang silalatan, mata yang tidak pernah kita jaga. Mari kita jaga mata kita. Wa in wajada dan jika menemukan anna halawatul ibadati sesungguhnya manisnya beribadah waladzatul munajjati لذتnya munajat kepada Allah, لذتnya memohon kepada Allah minnal abidina bagi seorang hamba itu bimakanin posisi yang amat tinggi penting martabat yang luar biasa. Bagi yang menyadari bahawa lezatnya ibadah, manisnya ibadah, Allah. Ini pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Orang bisa merasakan lezatnya ibadah. Tidak semua dari kita. Kita itu kadang-kadang beribadah pun ingin cepat barnya. Ya Allah, kau masih 20, kok belum sepenuhnya. Terawaih aja ingin cepat bar kan. Kepanjangan, Masya Allah, lamanya. lamanya ya Allah. Yang biasa sholat malam 11 rakaat atau 7 rakaat dapat dua rakaat saja sudah ngitung masih dua rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Baru menemukan lezatnya ibadah, indahnya ibadah. Sehingga ini yang ditemukan oleh para a'immah terdahulu. Kita belum sampai derajat itu. Kita insyaallah setelah ini kita akan dibawa oleh Imam Ghazali untuk ibadah. Sayyidina Hasan salat terima 300 rakaat Allah. Lezat itu bagaimana sih? Ibu, Bapak lagi buka, minum tegan itu. Azat. Habis minum pengin minum lagi kan begitu ingin nambah lagi lagi puasa tekan lagi puasa lagi buka Masya Allah ingin nambah lagi kalau seandainya diciptakan tidak kenyang kira-kira berhenti atau tidak tidak berhenti ya begitu sementara orang beribadah tidak ada kenyangnya yang lezat dan itu yang menjadikan sebagian para para solehin semacam itu mungkin kita belum sampai derajat itu tapi kita pernah menyaksikan kita belum derajat sampai itu berat akui kalau kita itu susah ibadah dan sebabnya karena mata kita kita menungguan di zaman sekarang itu melihatnya kesal melihatnya capek Salah satu dari guru Guru kita Alhamdulillah Beliau Masya Allah Ahli ibadah, ibadah. Cuma satu saja yang kami jadikan contoh adalah Habib Salim Asyadiri As Kenapa kita jadikan beliau itu sebagai contoh Karena beliau punya penyakit Jadi kalau kita Kalau mijit kaki beliau itu Ada kakinya itu berkas operasi Dipasang selang Tidak tahu apa itu Sampai Itu Kalau yang namanya sholat Itu kayak orang lapar makan sate Habis Maghrib itu sholat Sholat itu tidak tahu sampai berapa rakaat, Tidak tahu itu Sampai masuk isya' Habis sholat, sholat, sholat lagi, sholat lagi. Kemudian kalau melakukan traweh, traweh beliau itu adalah pertama di masjid masjid rubat terim. Habis sholat di masjid itu nanti, jam setengah sepuluh atau jam sebilan masuk di masjid Ba'alawi. Sholat lagi, traweh. Kenap trawehnya. Habis itu, memang dalam atas kita Imam Syafi'i, semua sholat yang disunahkan berjamaah sunnah untuk diulang. Setelah itu nanti jam dua belas masuk di masjid Ba'alawi. Sholat traweh lagi. Kadang-kadang setelah itu menemukan di masjid jameh, nanti jam dua. Kemudian nanti menemukan di masjid Alidrus jam 3. Ini kayak orang benar-benar rakus dengan yang namanya sholat. Dan itu kita saksikan saat ini. Beliau ahli ibadah luar biasa. Yang namanya sholat itu aduh. Setelah sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Sholat, sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Karena beliau menikmati itu semuanya. Keluar dari sholat, ingin masuk sholat lagi. Keluar dari sholat, ingin masuk sholat lagi. Yang lihat itu, itu mikir kok tidak capek ya kok enggak capek ya? Lah kita melihat ke, dengan pandangan semacam itu karena apa? Karena kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kok bisa masa itu? Sehingga mungkin ada orang memustahilkan Sayyidina Hasan salat 300. Bahkan dikatakan bid'ah sesat dan sebagainya. Salat berkali-kali boleh enggak ada masalah. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucunya Rasulullah melakukan salat semalam 300. Enggak mustahil karena apa? Baginya adalah nikmat. Siang hari untuk bekerja, siang hari untuk urusan manusia akan tapi dibalap hari urusannya dengan Allah. Sehingga sebagian dari mereka itu, Aku tidak merasakan berduka kecuali di saat matahari terbit. Karena setelah matahari terbit, Aku harus urusan dengan manusia. Dan di saat matahari terbenam, Itulah saat bahagiaku. Aku menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini marah kekasih, Kekasih Allah. Masanya yang terjaga. Dia tidak pernah rindu, Untuk yang macam-macam urusan dunia. Matanya terbatas pandangannya. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Baik, kita lanjutkan sedikit. Waha da syai'un wujarrab. Menjaga mata ini sesuatu yang mujarab kata Imam Mozali untuk meningkatkan ibadah. Alimahu ta'khokohu akan tahu kemujarabannya ini. Watahakokohu akan membuktikan kemujarabannya ini. Siapa mana amilabi? Mujarab ini terbukti akan bisa membuktikan ini semua orang yang pernah mencoba menjaga matanya Allah jaga mata. Li'anahu sesungguhnya seseorang itu idam tanah jika menahan menjaga anin novori melihat. Ila kecuali A'anim nazari melihat Ila ma la yaknihi sesuatu yang tidak penting Kalau sudah mata seseorang itu dijaga Dari melihat yang tidak penting Yajitu maka akan menemukan Lazzatan kelezatan Lilibadati ibadah Wahalawatan dan manisnya Littuati melakukan ketaatan Walilqalbi dan di dalam hati Ia akan menemukan Sofatan yajidha Yang tidak pernah ia ketemukan Qabla dalika sebelum itu Maka mulai hari ini yuk kita jaga mata kita. Dalam Al-Qur'an kullil mu'minina yughuddu min afsarihim. Jaga mata, pandangan mata bukan saja kepada urusan yang haram. Di dalam televisi pun sama, membuka aurat di dalam televisi. Jangan dengar fatwa picisannya orang keblinger. Kalau tidak asli tidak apa-apa. Jadi lihat film telanjang tidak apa-apa. Ini sakit yang fatwa kayak begitu. Ada fatwa begitu? Dan kita pernah mendengar langsung dari seorang ustaz semoga Allah mengampuninya. Mengambil istimbad daripada kitab dikeh. Bahasanya apa? Selagi tidak sesungguhnya enggak apa-apa. Bahkan kalau melihat perempuan telanjang dengan cerpen begini enggak apa-apa. Hmm, sakit. Innalillah. Ini adalah kebusukan-kebusukan fatwa. Fatwa-fatwa picisan yang merusak. Ketahuilah. Yang membangkitkan sahwa. Melihat biarpun di televisi. Berarti sehari berapa banyak kerusakan yang ada di mata kita. Berapa kali, berapa kali sehari kita menemukan kerusakan dengan televisi yang kita putar. Mulai dari iklannya yang menampilkan dada, menampilkan paha, menampilkan ini sampai baik, pakai bedak saja kan dipamerkan di TV kan. Anda kan? Pakai bedak katanya begitu, macam-macam lihat. Itu bagi laki normal apa enggak, ter enggak tergoda? Kalau ada orang mengatakan oh saya tidak tergoda, bukan tidak tergoda karena sudah terbiasa digoda. Jadi kalau memang Luka itu kepada orang yang mati Tidak menyakiti lagi Memang kalau sudah orang hina Biasa dalam kehinaan Melakukan satu kesalahan Bukan hina lagi Karena sudah biasa Jadi kalau ada orang melihat perempuan Sudah biasa Melihat perempuan Aurat perempuan Kok biasa Itu bukan karena Karena Perempuan itu tidak punya daya goda Karena mati kita sudah rusak Ada orang yang berusaha oh, Ya sih biasa saja melihat perempuan setengah badan bajunya biasa bukan biasa karena sudah standarmu rusak kita ini sudah rusak jadi lihat televisi pemandangan-pemandangan yang semacam itu bagaimana sekarang di rumah kita Allah makanya kita malas ibadah televisi yang kita saksikan semacam itu mungkin disimpan di hp kita semacam itu Belum lagi sekarang dipajang di jalan-jalan itu Allah merusak ibadah ayo kita sendiri akan menjaga mata kita dan kalau kita sudah menjaga mata kita. Kata Imam Muzali akan menemukan lezzat al-iman. Lezzat al-ibadati. Kelezatan di dalam beribadah ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga kita bisa benar-benar menjaga mata. Dan coba kata Imam Muzali sampai Imam Muzali mengulang. Mujarrab ini. Mujarrab menjaga mata adalah mujarrab. Terbukti. Dengan mata yang kau jaga secara otomatis ibadahmu akan mudah. Engkau lakukan. Semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita semuanya. Ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa di manapun Anda berada. Semoga Allah termasuk menggolongkan kita kepada orang-orang yang bisa menjaga mata sehingga mata kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ini saja. Kemudian malam ini karena ada satu hal, kami ada acara salah satu dari santri yang punya acara di rumahnya, kami harus hadir. Jadi mohon maaf nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Faisal Untuk memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya Inilah saja kita membaca fatihah sekali Semoga Allah menjadikan kita semua ahli istiqomah. Mengampuni dosa kita semua Mengampuni dosa orang tua kita Memberikan kasih sayang kepada mereka Mengampuni guru-guru kita Dan Allah mudahkan kita menjaga mata kita Menjauhkan kita dari keharuman Memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal Semoga Allah memberikan kepada kita kepuasan dengan yang halal dan Allah membencikan kita kepada yang haram. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli ibadah yang sesungguhnya. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anggota tubuh kita adalah anggota tubuh yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai anggota tubuh kita melakukan kemaksiatan. Memudahkan rizki kita. Semoga Allah mudahkan rizki kita. Menyembuhkan yang sakit. memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Kemudian semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan, ketulusan di dalam beribadah, ketulusan dalam beramal baik, baik beramal dengan tenaga kita, beramal dengan lidah kita, beramal dengan harta kita, beramal dengan pikiran kita, semoga diberi keikhlasan dan semoga Allah menggolongkan kita kelak bersama golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama rombongan beliau di dunia, di alam barzah di padang masyar hingga di saat kita menyerap berang surah al-mustaqim hingga masuk surga. Bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah memberikan kepada kita semua khusnul khutimah al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Fatiha al Dilihatannya memang harus kadang-kadang kami di bagian yang pertama dan bagian yang kedua Sebab ada sebagian orang datangnya kalau sudah jam setengah sembilan yani Kalau Nukbuya belum datang Ini adalah sampai dikatakan bahasanya kalau seandainya ada pengajian ya kok yang mengisi pengganti kami, itu pahalanya lebih gede daripada kami yang isi. Nah, ini jaminan para ahli ahli hak, para ahli tarbiyah itu mengatakan bahasanya, kalau ada pengajian kok yang mengisi adalah yang menggantinya, itu pahalanya lebih gede. Karena di situ ada memerangi hawa nafsu. Penggantinya, ah, bukan Buya, ini hawa nafsu itu ya. Makanya nah, kalau bisa bertahan pahalanya lebih gede nanti. Pahalanya lebih hebat nah, Makanya pertahan, jangan bergerak sama sekali. Siapapun yang isi, ini saja. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.